بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا tanher huma, wakul lahuma qaulan kareema, wafz lahuma jannah al zulli min al rahma, wakul rabb rabbirham huma kama rabbayani saghira. Ayat ini terdapat dalam surat Al Isra, ayat yang ke 23 sekali lagi sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya ayat ini menunjukkan tentang bahwasannya perkara tauhid adalah perkara yang terpenting yang dengannya seorang hamba harus mementingkannya yang dengan itu seorang da'i harus memulai dakwahnya dengannya yang dengan itu seorang nasih Ketika memberi nasihat untuk mementingkan perkara tauhid. Nah, kalau ayat yang sebelum-sebelum ini walakat baa'atna fikul li ummatin rasulan, ane Abdullah stanibut Taqir bentuk pendalilannya adalah bahasanya tauhid itu perkara terpenting. Allah tidaklah biarkan setiap umat kecuali dikirim seorang rasul. Misinya adalah at-tauhid. Misi setiap Rasul. Ketika Tauhid dijadikan misi setiap Rasul menunjukkan bahawa perkara Tauhid adalah perkara yang terbesar, tidak pernah berhenti. Setiap Rasul dikirim mesti perkara Tauhid. Maka pada ayat ini Allah menyatakan: Waqabah Rabbuka, Allā Ta'budu illā iyya wa bil ihsana. Kalimat Waqabah Artinya adalah amara wa wassa, yakni memerintahkan. Memerintahkan atau mewasiatkan Rabb-mu. Di sini ada suatu perkara penting. Kenapa Allah tidak menyatakan waqaba ila atau menyatakan waqaba qadallahu? Tetapi kenapa Allah memakai waqaba rabbuka? Maknanya adalah waqab malikuka wa khaliquka wa mudabbiruka waraziquka telah memutuskan telah memerintahkan dan mewasiatkan رب kamu apa itu رب khaliquka penciptamu pemilikmu malikuka wa mudabbiruka dan yang mengatur kamu, memelihara kamu, sehingga dipakailah kalimat Rabb tidak kemudian dipakai kalimat Ilah, tidak kemudian dipakai kalimat Allah dalam perkara ini. Ada suatu perkara penting. Wa kabar Robuka? Maknanya, Wa kabar Khalikuka, Wa Malikuka, Wa Mudabiluka. Boleh dilanjutkan, Warazikuka, pemberi rezimu. وَمُحْيِيكَ Yang menghidupkan kamu. وَمُمِيْتُكَ Yang mematikan kamu. Dialah Allah. Penciptamu, pemilikmu, pengaturmu. Ini yang sedang memberi wasiat. Ini yang sedang memerintahkan kamu sekarang. Apa perintahnya? أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَا Agar kalian tidaklah beribadah. Kecuali hanya kepadanya. Nah. Kenapa Allah memerintahkan peribadatan hanya untuk dirinya? Kenapa Allah mewasiatkan agar ibadah tidak boleh diberikan kepada selain dirinya? Dikhususkan untuk dirinya apa sebabnya? Karena dia adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Khalik, wa Malik wa Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Kalau dia pencipta, dan dia yang sendirinya pemiliknya dan dia sendiri pengaturnya maka ibadah tidak boleh diberikan selain kepadanya. Fahim tuh Barakallahu fiikum. Ini faedah kenapa dipakai kalimat rabbuka. Allaa ta'budu illaa iyyah. Sekali lagi, tauhid harus mengandung dua unsur yang tidak boleh lepas salah satu dari keduanya. Apa kedua unsur itu tadi? Dana Naam Abdul Latif Al-Nafi wal-Ithbad Al-Nafi wal-Ithbad Tidak boleh lepas Tauhid dari dua unsur ini Tidak boleh hanya isbat saja Isbat saja tidak diberi nama Tauhid Penafian saja tidak diberi nama Tauhid Oleh karena itu Allah menyatakan Allah ta'budu Apa ini? Nafi atau isbat iman? Nafi Illa iya. Ini adalah isbat. Sama seperti kalimat. La ilaha illallah. Dua unsur. Atau diberi nama pula dengan dua rukun tauhid. Jadi kalau ditanya apa dua rukun tauhid. Jawabannya adalah. Al-Nafi. Awal-Nafi wal-Ithbat. Dalam ayat ini pun sama. Wa qabaruh buka alla ta'budu illa iya. Maaf. Ini wasiat dari Rabb kalian. walidaini Dan wasiat yang berikutnya adalah. Agar kalian berbuat ihsan. Kepada walidain. Kepada kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua harus mendapatkan ihsan. Perbuatan baik. Dari kita. Karena keduanya. Segirah. Keduanya telah memelihara kami. Coba kita perhatikan kalimat Rabbah. Pada ayat ini, ayat surat Al-Isra antum bisa perhatikan pada ayat ke-23 sampai ke yang berikutnya Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah janganlah kalian kemudian wabil walidayni ihsana dan Allah rabb kalian itu mewasiatkan memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma kalau ternyata telah kamu temuin mereka dalam keadaan tua. Salah satunya atau keduanya. Ufin. Jangan kalian mengucapkan kepada keduanya kalimat uf. Kalimat penentangan yang paling ringan. Kalimat penentangan, penolakan yang paling ringan. Uf. Nah. Ini... Kalau di, di Indonesia mungkin tidak ada. Uh, yeah. Mungkin yang lainnya. Yang semisal dengan ini. Misalnya apa Zubayt? Ah, nah boleh. Dan yang semisalnya yang menunjukkan penolakan. Ketidakterimaan dia. Yang paling ringan. Tentunya yang lebih besar dari itu. Yang lebih parah daripada itu. Menolak dengan membentak. Lebih parah lagi. Ini termasuk balaqah Al-Quran. Kenapa Al-Qur'an menyatakan wala taqul lahumu uffin? Menunjukkan bahwa yang lebih berat dari kalimat uff dan yang semisalnya lebih diharamkan, lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahum ma karima, tapi hendaknya engkau mengucapkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut qulan karima. Pembicaraan kata-kata yang lembut, yang baik, yang sopan. Kemudian Allah lanjutkan berikutnya. 6. Nah. Dan hendaknya engkau tawabu. Merendahkan diri di hadapan orang tua. Kalau yang tidak punya fulus, biasanya memang merendahkan diri. Ya, karena butuh fulus, butuh uang. Nah. ...kebetulan belum punya rumah setelah nikah... Ha? ...gak mampu ngontrak... ...ngumpul sama orang tua... ...ya masih pantaslah kalau mengeredahkan diri... ...karena lagi butuh... ...nah... ...yang biasanya ini sering sombong dan tidak tawabuk kepada orang tuanya... ...kalau sudah merasa mampu... Nah, ...ini yang lebih parah... ...lebih jahat lagi... ...sudah butuh masih sombong... ...nah ini lebih parah lagi... ...sudah tidak punya pulus masih mengangkat dahinya kepalanya kepada orang tua. ini lebih jelek lagi ini. Nah, barakallahu fikum waqit lahumajanahad dzulli minar rahma sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Wa ini, perhatikan kalimat ini. Wa qul rabbi irham huma kama rabbayani sagira coba perhatikan kalimat rabbayani kedua orang tua yang telah memelihara kami ketika kami masih kecil. Memelihara aku ketika aku masih kecil. Tidak mampu berbuat apa-apa. Mendulangnya ketika kita lapar. Memberi minum ketika kita haus. Yang kita tidak mampu untuk mengambil minum sendiri ketika kita masih kecil. Ketika kita sakit. Dilindungi. Disayang. Diobati. Capek ketika kita sakit. Menangis mereka ketika kita sakit. Ini Rabbah. Kalau dia Rabba, yakni Rabbyani yang telah memelihara aku, maka wajib al-ihsan wabil walidaini ihsana. Lah ini kalau kedua orang tua yang seperti itu saja dalam pengertian perbuatan baik mereka, kasih sayang mereka, perhatian mereka kepada kita yang seperti itu kita diwajibkan berbuat baik. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang telah berbuat ihsan kepada kita? menciptakan kita, memberi kekuatan yang sebelumnya kita lemah, memberi rezeki setelah kita sebelumnya tidak punya apa-apa. Dilindungin kita dari berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur rezeki kita dan seterusnya. Lebih dari itu Allah Al Malik yang memiliki kita dengan kepemilikan yang mutlak. Maka tidak pantas untuk kita tidak menyerahkan hak-hak Allah. Untuk kita tidak berbuat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahim tu, mi ikhwan? Nah, dalam ayat ini ada suatu hal, kali atau suatu perkara penting, suatu kalimat tertentu yang Allah gunakan dalam firman yang ini untuk mengingatkan kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah itu Rabbun. Siapa itu Rabbun? Rabb itu adalah Khalid. Malik, mudabbir Pencipta, pemilik Dan pengatur alam semesta ini Kenapa kita harus berbuat baik Kepada kedua orang tua Karena kedua orang tua itu Rabbayana Yang memelihara kita Dia Rabb bagi kita dalam pengertian Sejak kecil kita dilindungi Yang melahirkan kita Kemudian dipelihara kita Disayang Maka atas dasar itu Allah menyatakan Wabil Wabilwalidain ihsanam Allah gabungkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini setelah penyebutan perintah tauhid. Wa rabbuka alla ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana. Perkara ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan bahawa perkara birrul walidain adalah perkara yang sangat besar. Sering Allah gabungkan, Allah sebutkan secara bersama-sama dengan haknya yang terbesar yaitu tauhid. Perintah berul Walidain sering Allah sebutkan setelah perintah terbesar yaitu Tauhid menunjukkan bahwa berul Walidain ini memiliki posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah dalam riwayat hadits Abi Bakra bukan Abu Bakar tetapi Abi Bakra Rasulullah anhu yang diwahyakan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah menyatakan Allahunabiukumbiakbarilkabair maukah kalian aku beri kabar kepada kalian ...tentang dosa yang terbesar... ...Kulna bala ya Rasulullah... ...tentu wahai Rasulullah... ...kemudian Rasulullah menyatakan... ...al-ishraku billah... ...wa-ukukul walidain... ...dosa yang terbesar itu adalah al-ishraku billah... ...perbuatan syirik... ...yaitu lawan daripada apa syirik? Tauhid... ...kemudian... ...ukukul walidain... ...durhaka kepada kedua orang tua... Hadit ini sama dengan ayat. Ayat menyatakan, nyalak kalian bertauhid, jangan berbuat syirik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ayat alunabi ukum biakbaril kabair, maukah kalian aku beritakan kalian tentang ber atau dosa yang terbesar? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasul. Rasulullah menyatakan, al israru billah, perbuatan syirik kepada Allah sama dengan ayatnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian wa uququl walidain. Dosa terbesar setelah itu dalam pengertian dalam hadis ini adalah durhaka membangkang kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muwahhidin. Setelah dia mengenal hak-hak Allah dan memberikannya, jangan lupa juga Hak-hak kedua orang tua yang wajib untuk kita penuhi, harus kita hormati, harus kita berkata lembut kepadanya. Nah, dalam ayat ini, apa yang bisa dipetik yang kaitannya dengan bahwasannya tawhid itu adalah perkara terpenting. Di sini Allah memulai perintahnya dari sekian perkara pada ayat ini adalah dengan perintah tawhid. Rabbuka Ini adalah perintah apa? Untuk mentauhidkan Allah Disebutkannya kalimat tauhid Atau perintah untuk bertauhid pada peringkat pertama Menunjukkan bahawa tauhid itu adalah Perkara terpenting Bisa dipahami ya ikhwanna? Nah Ayat ini Kelanjutannya adalah Di dalam surat apa tadi? Al-Isra Pada ayat yang berikutnya Perhatikan ayat yang berikutnya. Wa qawli ta'ala. Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an. Ayat yang keempat. Dari kitab ut-taufid ini adalah. Apa yang terdapat dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an. Hendaklah kalian. Wa'budullaha wala apa makna wa'budullah? Antum wahhidullah. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Abbas. Wa'budullah ay wahhidullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat ini pun dilanjutkan dengan wa bil walidaini ihsana. Coba perhatikan ayat surat An-Nisa ini. Allah menyatakan wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an terus wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahi bil jamb wa sabil wa ma malakat Ayat ini dikenal dengan ayat Al-Hukuk Al-Asarah. Ayat ini terkenal dengan nama ayat Al-Hukuk Al-Asarah. Ia yani hak-hak yang berjumlah sepuluh. Dimulai dengan hak Allah. Dimulai dengan hak terbesar yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Allah. yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wa'budullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ini hak tertinggi kemudian Allah lanjutkan wa bil qurba wa bil walidaini yang berikutnya hak kedua orang tua wa bil dan kerabat dan seterusnya dan seterusnya disebutkan sampai berjumlah 10 hak yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Bentuk pendalilan ayat ini, dari ayat ini bahwasanya tauhid adalah perkara terpenting adalah saya ulangi disebutkannya perintah tauhid ini pada peringkat pertama Allah memulai perintahnya ini dengan perintah untuk bertauhid kemudian baru wabil walida ini Bisa difahami kalau ditanya bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini bahwasanya Tauhid adalah perkara terpenting? Jawabannya adalah dikarenakan Allah memulai perintah untuk memenuhi hak-hak yang berjumlah 10 ini dengan pemenuhan hak Tauhid. Nah. Dalam ayat ini sekali lagi. Birul Waliden pun disebutkan pada giliran berikutnya setelah tauhid menunjukkan perkara ini besar hati-hati ya akhwana kepada orang tua walaupun kita posisinya berdakwah jangan kemudian menyombongkan diri jangan sampai keluar dari kita kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan wah bapak ini kuno kalau seperti ini kalau begini bapak ini taklid jangan mukallib bapa ini Allah melarang taklibah ini akhlaknya musyrikin jangan jangan seperti itu berdakwah itu dengan kata-kata yang baik pilih kata-kata yang lembut dilihat suasana yang tepat memilih waktu-waktu dan kondisi yang pas untuk menyampaikan dakwah kalau enggak bisa melalui lisan pakai tulisan dengan kata-kata yang lembut, disertai doa. Rahimatallah, mudah-mudahan Allah merahmati Bapak. Mudah-mudahan Allah memberi, mencurahkan barokahnya kepada Bapak, Ibu. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan tentang perkara ini, Allah menyatakan begini. Tentang perkara ini, Rasul menyatakan seperti ini. Nah, ini perkara yang penting. Sekarang ini gak jarang ada permasalahan kalau sudah beranjak mau menikah. anu, Ustaz, gimana kalau seorang tua tidak setuju putrinya dilamar oleh seorang salafi ahli sunnah. Apa boleh pakai wali hakim? Nah, lu kenapa gak setuju? Ya karena dilamar oleh salafi. Ternyata dilacak-dilacak, bukan itu sebabnya. Nah, si akhwat ini enggak hormat sama orang tuanya, enggak hormat, keluar enggak minta izin, mau taklim enggak izin, nutup pintu pun enggak rapi, copright tutup, tutup pintunya. Nah, enggak hormat. Oh, kok seperti ini akhlaknya? Nah. Atau sebaliknya, al-akh yang datang mau melamar pun enggak sopan. Nah Kan ada istilahnya katanya orang Jawa itu unggah-ungguh apa ya? Ya gimana lah caranya yang baik menurut adat sini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah ini penting. Ya penting. Akhirnya diputusin bahwa orang tuanya menentang dakwah. Padahal enggak sebenarnya dia yang akhlaknya enggak baik terhadap orang tua. Hati-hati dalam perkara ini. Nah. Kemudian. Pada. Ayat wa'budullaha wala tushriku bih syai'an. Ada sebuah faedah penting juga. Bahwasanya. Di antara syarat sah. Di antara syarat sah. Diterimanya sebuah ibadah. Ana ulangi dari ayat surat An-Nisa ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ada sebuah faedah penting yang bisa diambil yaitu bahwasanya sebuah ibadah tidak bisa diterima atau syarat sah diterimanya sebuah ibadah adalah pelakunya tidak melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan yang bersifat umum atau mutlak ataupun kesyirikan yang bersifat khusus atau terbatas apa maksudnya kesyirikan bersifat umum yakni kesyirikan yang bisa membatalkan seluruh amalannya ini kesyirikan yang bersifat umum seperti beristighaza kepada makhluk, kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah SWT berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan dan dipenuhi kecuali oleh Allah SWT. Dan sekian kesyirikan-kesyirikan yang sering dinamakan dengan syirik akbar. Ini bisa membatalkan seluruh ibadah dia secara umum. Ataupun melakukan kesyirikan yang sifatnya khusus terbatas. Itu yang dinamakan dengan syirik asghar. Di antaranya ria Nah ini membatalkan ibadah tertentu yang dia lakukan, yang di dalamnya dia tercampur dengan syirik. Misalkan melakukan sebuah ibadah, sodakoh, tetapi ria dalam sodakohnya. Ria itu syirik aslar, membatalkan sodakoh tersebut, tapi enggak membatalkan sholat dia. Tidak membatalkan saum dia yang enggak tercampur dengan ria. Oleh karena itu ayat ini menyatakan Wa'budullah wala tushriku bi syai'an Syai'an di sini Baik syiriknya itu akbar ataupun asgar. Nah, Baik yang diibadai selain Allah itu seorang nabi Atau seorang malaikat Ataupun seorang soleh, seorang alim ataupun lebih-lebih yang lainnya. Ini fungsi dari kalimat syai'an. Dari mana syarat tersebut diambil? Coba perhatikan. Dari mana persyaratan bahwasanya ibadah tidak bisa diterima kecuali kalau terbebas dari syirik? Coba perhatikan ayat wa'budullaha, perintah untuk beribadah bertauhid. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Kenapa kalau berbuat syirik ibadahnya batal. Digandengan oleh Allah larangan berbuat syirik dengan perintah untuk ber, beribadah. Menunjukkan di sini ada sebuah isyarat, ada sebuah indikasi bawasanya kalau ibadah tercampur dengan syirik ibadah itu menjadi tertolak. Ini faidah yang bisa diambil. Baik syiriknya itu akbar ataupun asgar. Akbar yang bisa menolak memutuskan semua amalan dia secara menyeluruh walaupun solatnya ikhlas karena Allah walaupun sodakohnya karena Allah walaupun bangun masjidnya yang besar itu karena Allah tidak ingin dipuji dan disebut-sebut oleh orang di sekitarnya tapi dia berbuat syirik akbar maka tertolak sodakohnya tersebut ini yang pertama atau syirik asor sebagaimana tadi dijelaskan ayat ini wa abdullah lalu syirik ubi diberi nama apa tadi ayat apa al hukuk al asharah nah Kemudian ayat yang berikutnya. Sampai di sini difahamin ya, kawan. Allah wa qawlihi ta'ala. Qul ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum. Alaikum. Alla tushriku bihi shay'an. Lagi-lagi Allah menyatakan Wabil walidaini ihsanah. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu kaum musyrikin. Sampaikan kepada mereka. Kalau kemarilah kalian kemari. Atlu, aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian ma harrama rabbukum Perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Kalimat seperti ini lebih masuk dan lebih mengena kepada mereka orang-orang Arab pada masa itu ter, dan juga orang-orang yang mengerti bahasa Arab lebih mengena dibanding menyatakan haramallahu alaikum lebih mengena ketika dikatakan ma harrama rabbukum mereka faham, tidak perlu di terjemahkan kalau dalam bahasa Yusia dalam terjemahan-terjemahan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atau Tuhanmu akhirnya hilang makna Rabb Ya. Kalau mereka Quraisy ketika mendengar Ayat ini Suatu teguran luar biasa Kulka'alau Atlu ma harrama rabbukum Siapa rabbukum itu? Khaliqukum Pencipta kalian Ini yang sedang mengharamkan sekarang Perkara-perkara ini Wa malikukum Yang memiliki kalian dengan kepemilikan Yang bersifat mutlak tidak terbatasi oleh apapun. Yang mengatur kalian. Mengatur gerak jantung kalian. Mengatur gerak peredaran darah kalian. Mengatur rizki kalian. Berapa kalian akan dapat rizki selama hidup kalian. Yang mengatur mati kalian. Yang mengatur jumlah oksigen yang akan kalian hirup selama hidup ini. Nah. Berkurang oksigennya akan dihirup karena kalian pernah pilak dalam setahun tiga kali. Nah, semuanya sudah diatur sama Allah. Nah, ini yang mau menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Pulgalo, kemari. Atlu, aku akan bacakan kepada kalian. Ma harra marab apa yang telah diharamkan oleh rabb kalian. Ini masuk langsung mengena ke hati mereka. Luar biasa. Kalimat-kalimat ini Apa itu yang akan disampaikan oleh Rasul Kepada mereka sebagai perintah Allah Dari sekian perkara yang diharamkan itu bi Agar kalian tidak berbuat syirik Tidak menyekutukan Dan tidak menjadikan bagi Allah Tandingan-tandingan di dalam peribadatan Sesuatu apapun Ayat ini pun berkaitan dengan 10 wasiat. Makanya ayat ini diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Asir. Diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Asir. Kalau tadi Al-Hukuk Al-Asarah. Kenapa Ustaz ini yang tadi Asyarah yang ini kau Asyir? Nah, perlu belajar apa? Bahasa Arab. Nah. Yang tadi apa namanya? Masyaallah. Naam. Ini yang tadi. Yang di surat An-Nisa, wa'budullaha Wala'atul Shirkubi Shay'an wabil Walida'in Ihsana wabil Qurba walyatama dan seterusnya satu persatu berjumlah sepuluh hak-hak yang berjumlah sepuluh. Ini surat An-Nisa ayat 36. Kemudian berikutnya pada surat Al-An'am diberi nama apa? Al Wasaya Al Asyar. Nah. Wasiat-wasiat yang jumlahnya 10 Bukan tank commandement ya Iya Lain lagi nih Ini wasiat yang berjumlah 10 dari Allah Subhanahu SWT Nah Nah Nah Dari wasiat-wasiat Yang berjumlah 10 ini dengan apa Allah memulai Dari sekian perkara penting Allah menyatakan allaa tusyriku bihi syai'an. Ini wasiat pertama dan terutama. Agar kalian tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam peribadatan. Berdoa kepada Allah tahajud malam hari setiap malam bertahajud, setiap pagi salat duha, berdoa kepada Allah menangis, meminta rezeki meminta selamat, panjang umur dan seterusnya tapi setiap Jumat manis dalam sebulannya dia berdoa ke kubur yes, 15 menit padahal tahajudnya 2 jam setiap malam tahajudnya 2 jam setiap malam buhannya sholat 6 rekaat 6. kemudian sholat ini dan sholat itu beribadah kepada Allah, saum, sedekah dan seterusnya. Terus sebulan hanya sekali malam Jumat manis 15 menit saja. Datang ke kuburan minta keselamatan. Bubar yang semuanya. Bubar saja yang lainnya. Gagal. Padahal cuma 15 menit kok. Nah. Hanya 15 menit menggugurkan yang sebelumnya lah ini hak terbesar Yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala Wasiat terbesar Dari 10 wasiat yang disebutkan Dalam ayat ini Allah tushriku bihi shay'an Kalimat shay'an Menunjukkan bahwa Baik yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah itu Seorang malaikat sekalipun Jibril Misalkan Pimpinan para malaikat dijadikan tandingan. Lo enggak berdoa sama wali. Doanya enggak tanggung-tanggung ke Jibril. Cuma setahun sekali di bulan Syaban saja. Sehabis maghrib sampai Isya. Doa mohon ke Jibril. Nah. Padahal sepanjang tahun. 365 hari. Dia berdoa kepada Allah siang dan malam ibadah. Minta ya Jibril. Beri anak rezeki yang banyak. Ya Jibril, tolong kambing saya diperbanyak dan dilariskan. Nah, bubar semuanya. Nah. Walaupun Jibril, apa lagi cuma sekedar orang biasa. Apalagi lebih parah lagi kalau yang dimintai doa itu ternyata benda-benda Gamelan ya, dijadikan pusaka untuk menyelamatkan diri. Keris setan gober dijadikan pusaka untuk menaikkan jabatannya. Ya. Nah, ini lebih lebih parah lagi. Ini fungsi kalimat syai'an pada ayat alla tusyriku bihi syai'an syai'an semua perkara dari makhluk-makhluk Allah nah, tidak pandang bulu tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ternyata pada al wasayil asyar ini tadi sama dengan al huququl asyarah setelah perintah untuk bertauhid Allah lanjutkan dengan wabil Dan agar kalian Berbuat ihsan kepada Kedua orang tua Hati-hati ya kawan Masalah bilul walidain ini perlu dikaji khusus Tidak cukup waktu kalau dibahas sekarang Nah Hadha dan masih ada pembahasan pembahasan yang lain Ayat ini adalah ayat terakhir di dalam kitab Tauhid sebelum memasuki bab pertama di dalam kitab tauhid dan kitab tauhid ini diakhiri dengan hadis atau atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Naam. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Imam at rahimahullah. دالإمام الحاكم بصحيحكن ولا الشيخ الألباني لام الصحيحه لحديث عبد الله بن عمرو فصما من يتكن رضا الله أو رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه أو سخطه نعم وسخطه في سخط الوالدين نعم وسخطه في سخط الوالدين Sesungguhnya kata Rasulullah keriduan Allah itu terletak dan bergantung kepada ridhonya walidain. Kalau walidain riba, maka Allah pun atau sebagai alamat bahwa Allah akan riba. Sebaliknya, kalau walidain tidak riba, marah karena suatu perkara yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ketahuilah bahwa itu adalah alamat bahwa Allah marah. Nah, ini pun menunjukkan tentang besarnya hak-hak kedua orang tua maknanya adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah bukan maksia kalau orang tua tidak riba kepada kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah bukan berarti Allah tidak riba kepada kita enggak Orang tua enggak riba kepada kita kalau kita sholat berjamaah di masjid. Lima waktu terus menerus. Bukan kemudian Allah enggak riba kepada kita. Orang tua kita marah. Karena kita mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah. Menjauhkan diri kita dari bid'ah. Kemudian dinyatakan ini sebagai isyarah atau alamat bahwa Allah akan marah. Bukan. Tetapi dalam perkara-perkara yang memang itu haknya kedua orang tua. Perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluk li ma'asyatil khalid. Tidak ada ketaatan untuk satu makhluk pun. Kalau konsekuensi dari ketaatan kepada makhluk itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Siapapun makhluk itu. Tetapi untuk walidain. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kedua orang tua kita itu musyrik. Sekalipun kafir. Bukan hanya orang awam. Kafir, musyrik. Toh ternyata Allah masih memerintahkan kita. Untuk memperlakukan keduanya. Bergaul dengan keduanya. Menemani keduanya. Dengan cara yang terbaik. Ini makna hadis Rida al-Rabbi fi ridha al-walidain Wa saktuhu fi saktil walidain Ya'ni, rida Allah itu bergantung Dengan adanya rida kedua orang tua Dalam perkara yang ma'ruf Ya, fil ma'ruf Dan kemarahan Allah pun Bisa datang dan muncul dengan sebab kemarahan kedua orang tua fil ma'ruf. Jadi harus diberi batas qaid Apa? fil ma'ruf. Naam. Bukan dalam perkara yang maksiat. Wallahu alam bis-shawab. Nah. Ila huna al-mu'adhdhin yu'adhdhin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil wa alamin.